بسم الله الرحمن الرحیم رسول الحديث تا ګورای وی بی اعتبار منشئ هی پئے ته بار د منشأ وَيَنْ قَسِمُ بِئِتِبَارِ مَنْ شَئِي لَا قِسْمَيْنِ اَيْدُوَنْ وَاِدَ مَنْ شَابَ اَيْتِبَارِ دَا بِيَادْ پَدْوَا قِسْمَدِي تَصحیفُ بَسْوَرِد تَصحیف دَا بَسْوَرْ دِي تَوَي وَهُوَ لَاكْسَر دَا اَكْسَر دِي اَيَشْتَبِهُ الْخَطُ عَلَا بَسْوَرِ الْقَارِي اشتباھ خطرشی په نظر د قاری کې لیکل یو سړي درته په کاتو کې اشتباھ را لایې مال یا خو لرضاۃ الخت خط, خط زور شوي او عدم نقطې هی یا په یوه نقطې بوځي نشته مثال د دې وسنګي حدیث کې راغلي من صواب رمضان چار شه در رمضان المبارک روزیونی و اتبعو سته من شوال اول پسیش پاک د شوالونی نیوی ورسې حدیث دا سړي نو صححه ابو بکر ابن الشولي فقال من صام رمضان واتبعوا سته من شوال د سته نه سجړو شیا نه فصحف ستن الى شيء عند ستن شيء عند تصحيف داغيو کو خطايو کا ور اسوره نقصان راغې پدي او تصحيف السمع کله تصحيف په اعتبار دا اورېدو وی اے تصحيف من شيء هي رضا اتو سمعه د دې تصحيف سببم یاد خصر خبر سوان دی دی دی دی او ری دو خرابيده خړې خبره سونه اوري نو غوا وګونو کې نقصان دي یو یوسنه بلس جوړ کړ یوسنه شو کړ د بلسي ته جوړ اوکل بیا سمشانه نه غارندري جوړه ها ايोजना نه او کدارینه ویناغه ویچې ته بیان یې بولا ورو تاغوی <تص> سمسلان آنا غیوی شکو تے بالا خوڑو پتا لے واجی کنید غار دنیا لالا سپوشو ایپا خبر آنا آو بوعدس سمسامع یاد آو ریدون کی لروا لے دے آنہ و ذالک یاد دیغون تی فاتشت بی هو علیه بعض الکلمات پا کلمات و ل کوونې الله وزنین سرفیین واحد د وجه د کېدونه چې دا سرفی ې سره په یو وزن ل مثال بهې څنګ عمروي مروی د آسې مبل احول نه د صحفه بهدون بعدې تصفو فکانان نوواې د اهب ه د هل هدب د عاسم نه واسل جوړ کو ادا احول نه اهدب جوړ کو احوالغه چالوویږي رغستر کی کګی مګیوی او اهدب شاتی چی توي به اعتبار لفظي او معنا هو حديث د لفظ او د اعتبار په معنا د دې تقسیم و ينقسمو به او معنا هو الى قسمين وهما تصحیف فی اللفظ اے په لفظ کې خطا راغلی او هو ال اکثر دا اکثر وی وذلک ال کلمہ سیرت السابقه ودا بسنګې لکه مخې مثال نتر شو او تصحیف فی الماناوی یعنی یبقى الراوی ای يبقى الراوی, الراوی المصحف اللفظ باقی پریراوی په خپل حال لیکن یفسره تفسیرا ددا چې تفسیرو کی يدل جَدَلَارَتْ کِعَلَامَ فَهِمَ مَانَهُ فَهْمًا غَيْرَ مُرَادِهِ چې د خذدين راز معنی مراد کړې چې هغه فهم غیر مراد دی مثال به څنګه ای قول وابي موسی العنازي قوم لنا شرفن ای وې مونږ یو قوم یو شرافت ته نهنو من عنا زمو د عنا زک بلي نه اشو <سؤال> لای رسول الله صلی الله علیه وسلم و یم قبلته پیغمبر مشکره یرید بذالک حدیثا پدی کی را دے دا حدیث تشترو تیرشو چنه نبی صلی الله علیه وسلم سوال الی عنازه مو جیکره و نیزا ورت سوترو ناغه د عنازین عنازه قبیله جوړک فتوهمه انه صلی الی قبیلتهم و انما ال د گمانو کو چذلئی کبیلیله مسکڑے و انما العنزت عنز هو هنا الحربہ نزیتاوی تنسبو بینه دیل مصلی دمسکو ان کی مخله ضروري شو کلا ګره خطا داسره شی ا بنی ادم د خطا ندغنی خو کوشش پکار دے تقسيم الحافظ ابن الحجر واداغه تقسيم هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيف تقسيما اخر دي ورته بل قسمه تقسیم کړه فجاله قسمين دوه قسمه غزوههما المصحف المصحب وهما كانت تغيير فيه بالنسبه الى نقط الحروف و اي تغيير راغله په نسبت سره نقطو د حروف او سره د بقا د صورت د خطنا یو قسم ده ها دويم المحرف وهما كانت تغيير في بالنسبه الى شكل الحروف نسبت تغيير راغله په نسبت سره شکل د حروف او سره د بقا د صورت د خطنا يَقْدَحُ و ی د تصف في راوي دا په راوي کې تصف اب رالی دا سرت تصف من راوي ناد خطیې کلهنااکه کل واکیږي په لا یقدفیب دا د د په ضبطته او یاداش کې ااب نه راي ل لا له وَتَصِيفُ الْقَلِيلَ أَحَدُ سَيَ صَالِم نې د خطا او د تصيف لګنه اسو کومه لګا ډېر ارشانه سکی ور یو وعظ چا ورکلوي نه لوي سړی خصوصا به خطا شوی کلوه آیات غلط ویلې کلوه عبارت غلط ویلې کلوه خبره مخکې ورسټکړي هغه لاړو نو کلهګوې دا عیب نه ده و اذا کثر ذلك من كل شداد ذن د ډېر شي فَإِنَّهُ يَقْدَحُ في ظَبْتِهِ دَا دَدَ پَ ظَبَتْ كِي عِبْرَ وَلِي وَيَدُلْ وَلَا او دا دَلِيلِ دَدَ پَ ظَبَتْ پَ كَمْوَالِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذَ الشَّان اے دَدَ أَهْل دَي شَان نَنَنَي چِكَمْ دَ مُحَدِّسِينَ اګوره دا ششړي اصول وی دي نو بیا به در خپل ځګه تاسو نقيہ او بقيله فذر اوستر شو دا داس تاسو ته تصحیف د دې باب سره تعلق لرولو ها